Pacal Hé! Hey, ne vegyen új zacskót, széttúrják nekem az egészre ezt, Ott vannak szanaszét, szedjen onnét, maga, maga, magának beszélek, nem látja? A paradicsom és a megy tetején valóban ott hevernek a frissen tépett nejlozacskók. Van, aki többet vett, van, aki meggondolta magát, ott hagyták. A magából kikelt kereskedő nem a vonzón öregedő férfiak körébe tartozik, Hosszú csapzott haja ápolatlan, két szemfoga előre áll, homályos szemüvege az orrára tolva. A kasszához alig fér a nagy hasától, nem is szokott bent ülni. nincs itt a kasszás lány ezért olyan ideges. Hogy száradna le a kezük, azt hiszik ingyen van. Még mindig az acskókon morog, sokan állnak előtte, szép és olcsón áll a megy, a paradicsom, az a fóti édes, és nem is adja drágán. Megfigyeltem az a taktikája, hogy az első szedésből minden gyümölcsből nagy mennyiséget szerez be, és azt alacsony áron, órák alatt eladja. A kereskedők nem szeretik, de a vevők sorba állnak nála. A beszéde vaddisznó, de valamit takarhat vele. Előttem kettővel áll egy horgolt válkendős idős hölgy. Finom hölgy, csendes hölgy. Az ilyen ritka errefelé. A fizetésnél megakadnak, sokáig keresgél a tárcájában, úgy látszik nincs nála elég pénz. Egy csomó aprót számolgat, a kereskedő ide nyújtja a tenyerét. Na, tegye bele, amennyie van! Az öreg hölgy odaborítja az aprót, nem sok az egész. A kasza mögött, az orrára tolt szemüveg mögül nézi a pénzt, meg a gazdáját. Hirtelen elővesz egy ötszázast. Rosszul számolt nagysád, ebből még vissza is jár. Az idős nő tiltakozik a kereskedő rákiját. Menjen, menjen, nem érek rá minden vevővel vacakolni. Láma tisznó. Veszek a megyből jó két kilót. A kánikula után két napja nagy eső volt, fényesek a mély bordó megyszemek ragyognak, mint a rubin. Bekapok egyet, szétolvad a számban az utánozhatatlan íz. Előhírnöke ez a nyárnak, a nyárban a lepénynek, a megylevesnek, a megyszósznak. Az elfelejtett a verandán álló nagyasztal abroszán húzott rétesnek, amiből nem tudott eleget sütni, anyám, még melegen a tepsiből fölfaltuk az egészet. Szeretem a piacot. Egyik utolsó mencsvárát a spontán beszélgetéseknek, ismerkedő eszmecseréknek, Bizalmon alapuló, hol vitatkozó, hol poénkodó ismerettségeknek. A nyár már számolatlanul ontja a kincseit, illatos őszi barack, legényes uborkák, az ablakban kétváltásban állnak a teli, és nem tudom miért vidám, de mindig vidám, kovászos uborkás üvegek. Cukkini és harmad gyenge káposzta. Ránézek, és számban már ott a kapros, csomboros, lucskos káposzta nyálcsordító íze. A paradicsom mindjárt szabadföldi. A sárga paprikahalmok fölött is lassan ott az az elfelejthetetlen paprika illat, amit sehol másutt a világon nem lehet érezni, csak idehaza, a nyári és őszi piacokon. Van még egy óra szabadságom, járkálok, nem tudok betelni a színes látványjal. Az eper már lejárt, néhol még van, a málna is drágább, cseresznye már mutatóba sincs, a pomázi fekete nagyszemű ideje is lejárt, de itt a dínje, a sárga barack. A kedvencem a feketeri bizli, jönnek a ringlók és a nyári almák, és halomban a zöldségek kavalkádja. Délkönül járhat. Valahogyan a két kis étkezdéhez keveredek, kint 35 fok árnyékban, a kisebbik kifőzdében kicsit melegebb van. Ennek ellenére itt a legtöbb a vendég, Kint három rozzant ernyő alatt három bicegő műanyag asztal székekkel. Nézem a kínálatot, sólet, pacal, nem kimondottan kánikulaival választék. a jött drága, a saláták meg a főzelékek már elfogytak. Veszek egy nagy lélegzetet, fél adag pacalt kérek. Krumplival vagy tarhonyával? A tarhonyát választom, mellé ecetes paprikát, ceceit. A tálcát odaegyensúlyozom a kánikulában fürdő műanyagasztalhoz. Hárman már ülnek körülötte, három férfi. Két idősebb előtt pacal, a harmadik egy sovány fiatalember sóletet eszik komótosan. Szabad ez a hely? kérdem. A három fej fölnéz a tányérból, a sóletes a tálcámra mered. Úgy látszik, maga is a nehéz tüzérségből pacal, tessék csak. Eszünk. A pacsal fenséges, a paprika csípia a számat, kiveri a víz a homlokomat, nyelem a falatokat lassú élvezettel. Hányszor megfogadtam, hogy többé nem eszem cecei paprikát? Tessék, leírom a szót, nyelvem alatt képződik a nyál. Az asztal körül csend van. Ekkor megszólal a sóletes. Még van néhány falat a tányérján. Mondják meg! Miért eszünk mi ebben a megveszekedett kánikulában ilyen piszkosul nehéz ételt? A két másik férfi egyszerre emeli föl a fejét, és egyszerre mondják, mert jó. Nevetünk, a levegő nem mozdul. A sóletes végez elköszön. Az én tarhonyás pacalomnak is mindjárt vége, törölném a tányért. A szemben ülő férfi ekkor odanéz, felméri a helyzetet, aztán letör egy darabot a kenyeréből, és átnyújtja. Ezzel az igazi, mondja. És mind a ketten a nehéz tüzérségből törölgetni kezdjük a tányér aljáról a maradék pacalt, meg a szafját.